Він зайшов до рибальської хатини, щоб нарешті прочитати крейслервого листа. А в князівському замку відбувалося щось дивовижне. Лейб-медик сказав: Неймовірно, такого ще не було в практиці. Це виходить за межі будь-якого досвіду. Княгиня. Так і мало статися. І князівна не скомпроментована. Князь, я суворо заборонив це, але челядь та потолоч ті віслюки зовсім не мають вух. Тепер хай головний лісничий подбає про те, щоб княжичеві не потрапляв до рук порох. Радниця Бенсон, хвалити Бога, вона врятована. Тим часом князівна гидвіга виглядала у вікно своєї спальні і подеколи брала кілька акордів на гітарі, тій самій, що її Крейслер сердито кинув у кущі, а потім отримав назад із Юліїних рук, як він казав, освяченою. На канапі сидів княжич Гнатій і, обливаючись слізьми, скиглив. «Боляче, боляче!» А перед ним Юлія, що старанно терла в срібну миску сиру картоплю. Все це стосувалося тієї події, яку Лейб-Медик цілком справедливо назвав неймовірною і такою, що виходить за межі будь-якого досвіду. Княжич Ігнатій, як ласкавий читач, уже не раз помічав, Зберіг грайливу невинність і щасливу безпосередність шестирічного хлопчика, а тому кохався в різних іграшках. Серед них була й маленька, вилита з металу, гармата, що її княжич використовував для своєї улюбленої гри, яку проте влаштовував дуже рідко, бо до неї потрібні були ще деякі речі, які він не завжди мав під рукою, а саме пучка пороху, чи мала широтина і пташка. Коли ж він мав усе це, то шикував своє військо, влаштовував військовий суд над пташкою, що щинили повстання у втрачених володіннях його вельможного татуся. Наладовував гармату і вбивав пташку, спершу намалювавши на грудях у неї чорне серце і прив'язавши її до свічника. Та часом гармата не влучала в ціль, і тоді він докінчував цілком заслужену страту державного злочинця складаним ножиком.